Romanul Adolescentului Miop, Pita 21. El va rămâne până în septembrie și va pleca apoi la Marsilia pe mare. În Marsilia, părintele lui are rude. Se va odihni și va pleca la Paris, șase 7 ani, pentru medicină. Mi-a povestit cum a trecut bacalaureatul în vară. Le-a îndrăjit prima cădere. Pierde un an. Nu avea nici timpul să-și facă știre. A început să creadă că e persecutat că a fost respins din pricina antisemitismului comisiei. Atunci am început să înveți. Opt luni am învățat ceas cu ceas, așa cum învățam amândoi cu un an mai înainte, în biblioteca fundației. Ne-am amintit amândoi iarna și primăvara petrecută alături de cărți mari cu legături sure. Ne-am Le amintit atâtea amănunte cu un prieten care se despărțea. L-am întrebat de ce n-a venit să mă vadă. Când l-am căutat pe acasă, de m-a găsit că se mutase fără să lase noua adresă. A spus Radul că te-ai făcut antisemit, că primești la tine un cerc studentesc creștin, că pregătiți manifeste și conspirații. Rădeam, rădeam. E că Radu, nu te a spus nimic din toate acestea. La mine în Mansarda a fost două luni e drept sediul cercului. Mulți studenți erau antisemiti, dar pe mine mă știu. Nu am fost niciodată antisemit. Foarte rău, mă întrerupte studentul cu swastică. Prietenul meu, Marcu, i-am mărturisit de multe ori. Un student român luminat, care nu e antisemit, e laș sau nebun? Un student luminat trebuie să fie naționalist. Absurd, zântii Marcu. Un student luminat trebuie să fie cetățan al viitorului, comunist. Dacă nu vom anula noi atât superstițiile naționalismului, ale granițelor, ale negioadelor, teorii etnice, atunci cine să le anulezi? Nu ești și, și Anularea de care îmi vorbești nu te împiedică să fii un fanatic al iudaismului. Noi trebuie să ne lăsăm legea cea din urmă pentru că nu avem nimic altceva în afară de lege. Exagerez, aveți mult mai multe însușelii. De altfel, ceea ce m-a îndemnat, să fiu cel mai bun prieten, a fost tocmai iudaismul tău intens și sincer, alături de un internaționalism banal și nesincer. Internaționalismul nu poate fi realizat decât prin iudaism. Domnilor, le mărturisii. Discuția mă stânjenește. Marcu mi-e bun prieten. Și apoi se mă afla aici o duduie. Duduia nu se supără pentru că e logotnica mea, zâmbi studentul cu zvastică. Rădeau toți trei de uimirea mea. Nu-ți să crezi? Mă întrebă Marcu. Această Pardon, asimilată preceza rând Dăduia. Când te asimilezi unui popor ne civilizat, e o renegare. Poporul e tânăr vorbi iarăși și medicinist. Și apoi fata străină se află pe Pământul său, acum 2000 de ani, ar fi fost roabă, acum, e să și stăpână câteodată. Aceasta e încă o sclava creștinismului, eu. Din păcate, nu vorbi așa, îl întrerupse Marcu. Prietenul meu e un creștin autentic. Domnul nu poate să creștin, din cele ce scrie. Albăneesc păgân, chinuit între Apolon și Dionisos. Că să și pe Iisus. Dacă vrei, dar eu te socotez suficient de evoluații cerebralicește ca să mai păstrezi o mentalitate primitivă. Creștinismul e religiositate, adică politeism condensat, adică animism, fetișism, magie, sălbaticie. O mie de greșeli într-o singură frază mă supăra eu. Mai întâi, monoteismul nu a fost niciodată un politeism condensat, ci exaltarea supremației zeului, cerului, dusă până la anularea, la dispariția celorlalți. Un singur zeu, deci, ajunge Dumnezeu, iar nu o sută de zei reduși la o singură sinteză, cum spune școala mitologică. A doua greșeală e atât de covârșitoare, încât coboară în ochii mei la nivelul oricărui medicinist mediocru și îngânfat, inclus și obraznic. O orice de complimente! Se minună, iritată Duduia. Pentru că numai un astfel de medicinist poate confunda experiența creștină cu originele religiozități. În acesta nu vezi ce înspăimântătoare absurditatea sim, Dacă inversez astfel fazele evoluției, nu că eu pot să-ți răspund, Einstein e un sălbatec? Să auzim, să se bucura margă. Pentru că și eu am dreptul să mă cobor ca dumneavoastră de la geometria în spațiu la geometria plană, apoi la greci și la egipteni și la caldeeni, apoi la liniile clase de sălbate și pe pereții peșterilor. Dacă teoria einsteiniană își are o bășia în geometria cu trei dimensiuni, iar aceasta în liniile peșterilor, liniile sălbaticilor nu erau știință. tocmai de aceea te înghinuiesc și eu. Magia, fetichismul, politeismul nu conțin o religiozitate autentică, ci numai o serie de fenomene strătești, care nu au nimic comun cu experiența creștină. Identitatea dumnitale între creștinism și primitivism este absolut absurdă. Concluzia, creștinismul nu exclude nici știința, nici filozofia, nici civilizația. Poate ta ca ai dreptate. În orice caz, dumneavoastră nu poți fi creștin. Datoria dumnitale este să fii antisemit. Stupid. Nu pot deveni partașul unei soluții atât timp cât n-am studiat problema. Cine te împiedică să o studiezi? Antisemiti? Dumneata crezi că mai poți fi obiectiv când se sparg geamuri, când se bat colegi vechi, când se închid colegi creștini, când nu mai sunt ca în tine, ca mine? Cu atât mai mult trebuie să iei o atitudine, expectativa e o lașitate. Bine spus, zâmbi Marcu. te am admirat întotdeauna pentru politica forței, singura care dă rezultate. Nu mai sunt socialist pentru că erau prea multe teorii și prea puțin curaj. La Paris voi organiza nu într-un împotriva României, ci atentate împotriva guvernului. Pentru fiecare deputat ucis, dau sticlă de șampanie. Marcule, pentru rugai eu, mă iriți, inutil, m-am ferit întotdeauna să discut cu tine problema aceasta. Nu ai curaj să te angajezi pe opoziție, insinua studentul. Am mult mai mult curaj decât ai bănui. Am curajul să aștept. Datoria mea e să-mi echilibrez și să-mi luminez conștiința. Țara poate să piară. Te înșel, Țara nu piere pentru că cinci studenți evită problema evrească, preferând să se afle mai întâi pe sine, să-și creeze criterii și valori. E un exemplu de dezordine. Dacă aș fi dictator, te-aș împușca. Cei poată țării de conștiința dumneavoastră? Poate conștiința mea va ajunge după încordări și depășiri să oglindească sufletul țării. Se cunoaște că ești student la filozofie. Vorbești de sufletul țării. Și dumneavoastră se cunoaște că ești la medicină. Te contraziți la fiecare frază. Ai uitat că apărai etnicul. Ce este acest etnic? Începe piele sau suflet? Nu trebuie să vă certați, intervenii Marcu. E interesant ce a spune domnul. încercat să abată discuția Duduia. Îmi place să vorbesc cu cei de la litere. Sunt naiv și sentimentali. Din nefericire s-au schimbat. Îi interesează prea mult medicină. Oh, și-o înțeleg greșit. Cei de la litere împrumută libertatea medicinei fără să împrumute mentalitatea și cunoștintele. Ar fi interesant de știut ce înțelegi tu prin libertatea mediciniștilor, dori Marcu. E interesant integral, ironiza medicinistul. Poate domnul crede și în dragoste. Deși indiscreția este genitoare, nu mă supăr, dar nici nu vă pot răspunde. Firește noi nu înțelegem, răsă Duduia. N-am spus chiar așa. Dar dumneavoastră confundați impulsul sexual sau colajul, sau acea simpatii amurăz, cu dragostea. Nici nu încerc să intru în amănunte asupra treptelor acestei dragoste autentice. Ar fi interesant, zâmbi Duduia. Ar fi interesant pentru mine cu toată drafa pe care conștient o fac să aflu motivul legături dumneavoastră vorbim eu. Toți trei roșire. Duduia a privit pe asta? Studentul încerca să glumească. Poate trebuie să ne iubim. Eu nu cred nimic. Aștept lămuriri de la dumneavoastră. Dacă voriți să mi le destinuiți, firește. Vorbi Marco. Ei sunt studenți de -ai viitorului. Pregătesc o căsnicie întemeiată pe comunitatea intereselor, pragubelor și tuștigurilor. Nu e chiar așa să împotrivi duduia. Dar eu studiez biologia, iar medicina. Suntem foarte bun prieteni. Ne înțelegem. Afară de un singur lucru, ea nu crede nici în naționalist, nici în internaționalist. Eu cred în știință și în tine." Trebuie să vii." Spuneau că nu se iubesc. Aceasta seamănă cu o declarație sentimentală, dar o suport ca o excepție. După ce s-au coborât la o stație și au cumpărat fructe, logotnici au rămas alături la o fereastră deschisă și optind. Eu am vorbit cu Marcu despre anii petrecuți în liceu, despre viitorul lui, despre viitorul meu. El care te rămâne pentru totdeauna la Paris. Mă întristă gândul despărțirii definitive de un prieten. Pentru mine, Marcu însemna tot ce viețuise mai dur, mai viril, mai sumbru în adolescență. Marcu îmi amintea de ambițiile și înfrânările și lecturile și maturizările mele dureros de precoce, de-a lungul experiențelor căutate și exaltate. Acum pleca. Cine știe dacă ne vom mai întâlni în acești cinci ani, cât timp Marcu nu se întoarce în țară? Privam amândoi zâmbind câmpurile sub soare. Apoi am tăcut. El cu gândurile lui, eu cu ale mele. Poate-și mărturisea. Omul acesta îmi va fi curând un străin. Eu mă întristam. Cu Marcu mă înțeleg tot mai puțin. El cu medicina și cărțile anarhiste, eu cu viața mea lăuntrică. Eu îl cred uscat, simplist, spițer. El mă mistic, istoric, halucinat. Care din noi are dreptate? Numai eu răspundeam. Marcu a evitat epicureu în născut, răfuierile spirituale, ca și pe drumuri neumblate, curajul absurdităților, nebunia contradicțiilor a experiențelor ucigătoare. Dreptatea trebuie să fie a mea, pentru că eu am suferit mai mult. Seninătatea mea e amară, dar e efectivă. A lui e mincinoasă și pesărată cu care niciodată n-au ajuns intense și definitive. Marcu e un prieten care pleacă. Eu, un tânăr care așteaptă încă înfruntându-se. Gândeam și nu-i spuneam nimic. Trenul destica sus cu flăcări alte. Văream gări, oameni plecați sub povara verii, fântând la răscurs de drumuri, care adormecând orizonturi. Iată, aceasta e țara mea, gândeam. Și Marcu privea, privea. Poate lândui de oșa despărțirea de țara în care i s-au născut și iubit părinții, în care a copilărit pe strada cu soare mult în orașul cu fabrici. Poate-și amintea liceul și prietenii lui și studentele de la bibliotecă și toate renunțările îndurate și nostalgia sfârșiturilor de petrecere și nopțile de purim cu mine alături, colindând vecinii în dominouri negre. Și idila înăbușită plăpând și moartea bunicii lui estera. Am tăcut amândoi până aproape de seară. cu a zâmbit și a început să-mi istorisească viața pe care o va viețui la Paris, apoi către perecea ce șoptea la fereastră. Cred că amândoi sunt nebuni. El spune că e antisemit. Ea se laudă cu știința. De fapt, se iubesc. Și nici unul, nici altul nu vor să renunțe la minciună. Poate că între ei și-au mărturisit. Sunt îndrăgostiți ca doi adolescenți sentimentali. Zâmbea răutăcios. Tu ai să iubești? N-am să fug de ea mărturisii. Dar gândul meu de după iubire n-am să ți-l spun. De când te-ai convertit. Nu ne-am văzut de mult. Deși în liceu păreai veșnic îndrăgostit. Ai căzut și tu, mediocru, mediocru. Dacă iubirea lui a lui Domn Chișot, e căderea, atunci am căzut. Nu te înțeleg. Și apoi mă cu aceeași literatura a ta. Deși nu e literatura. Marcu Dădu din umeri zâmbind ostenit. Am tăcut iar, el timp jurnale, eu așteptând în noaptea. În gara ne-am îmbră pe mine mă ispiteau lacrimi. Marcule, parcă ar pleca pentru totdeauna. De-abia mă stăpânească. Sunt măgulit, dar mai rămân în constanța trei săptămâni. Dacă vrei, vizitează-mă. Nu, e mai bine să ne despărțim acum. Am strâns mâna logodnicilor care mă priveau fericiți, Când s-a făcut la trasura, Marcu m-a chemat. Nu uita să-mi scrii. Am să-ți trimit adresa. Scriem despre Robert, despre Radu, Dinu, Fănică. scriem de despre noștri și profesori, despre toți. I-am f el are să-și țara acolo, în franța, din scrisori de mele, gândeam. Și prieteni vechi, și colegi din liceu, și fete de profesori mă împresurau în noapte, iar în meu meu o tristeți de adolescență stie. 14. Sfârșit de vacanță Din cerdacul vilei îmi odihneam ochii pe mare. Mă surprindeam tot mai des cu ochii pe mare și cu foile de cărți răsfoite de vânt. În cele tântii n-am volit să caut pe nimeni, la restaurant, în parc, la casinou. Și bănuiam că sunt cunoscuți în satul cu vile răsfirate. Baby îmi spusese că o va am cu Andrei până în septembrie. Mă îmbujoram de câte ori gândeam că voi întâlni pe Nișca. Îmi porunceam să citesc. Și iarăși diminețile îmi porunceam să cobor pe plajă să o caut printre trupurile sub soare. Trebuia să înfrunt primejdia, spuneam. Dar Nișca nu era o primejdie. Eu o voiam prietena. Nu întotdeauna îi spuneam să ne ascund tristețea amară a biruințelor. Îmi spuneam că o prietenă înzestrată cu suflet înalt va alina astrimea sufletului meu. Pornam aproape de amurg, singur, pe cărarea ce duce printre stânci. Gazda mă socotea un mizantrop precoce. Eu voiam numai să pogur în mine vraja tainică soarelui cea pune. Descoperisem de mult păritul. Soarele ce se stingem era demn, regenerare, bici. Mă adorceam țara odată cu stelele. Mâncam cele ce am dădea gazda. Bucureasă că plătesc cât îmi cere și nu mă plâng de nimic. Plecam iarăși noaptea. era la Cazinou se furiseau printre zile melodii cu ispite. Le ghiceam de lumini, de zgomote, de miresne. De ce rămâneam singur? Îndrăgesem un colț cu strânci prăvălite în mare. Apa se liniștea sub lună. piatra era rece și cerul înalt. Așteptam acolo vântul. Mă întorceam acasă tremurând cu gulerul de la haină ridicat. Aprindeam lumânarea albă și citeam în fiecare noapte, Singura pagină pe care o scrisesem în jurnal. Adormeam cu viziuni ciudate, oceane, de deșerturi, orașe cu turnuri, răsărituri, arșețe, înaintea și înapoi mea. Rătăgeam singur cu fruntea în vânt. După o săptămână am coborât seara pe plajă. Zăream perechi puține, bătea vânt dinspre mare. Mi-am încheiat haina și am pășit în sus pe stâncile mele. Mă grăbeam fără să înțeleg tricina grabei. M-am întâlnit cu un tânăr în pantalon albi eleganți. Nu înțelegeam de ce mă privește bănuitor, suspectându-mă. Eu s-am pașul ca să mă depărtez de el. Tânărul alergă înapoi. Poate m-a recunoscut, gândi eu. M-am întors așteptându-l. A trecut lângă mine m-a privit, un străin, grăbindu se pentru întâlnire. Am pășit tot mai încet. Îmi zăream strâncile negre în albul argentat al apei. Mă gândeam. Nu mai am niciun rost la stângi acum când plictisesc o pereche. Voiam să mă întorc, dar poșam înainte. Tânărul cu pantaloni alți se oprise jumătate în umbră. L-am zărit cu o M-am întristat. Am trecut prin fața lor fără să-i privesc. Dar ochiul s-a împotrivit, s-a întors. Mișca! Eram palid, palid. Mi se părea că mă cobor dintr-un pas de boală istovit. Că nu mai aveam niciun rost, că viața era vană și hotărârile mele copilării. Mișca a alergat, mi-a strâns mâna, a vorbit, a râs, mi-a spus că nu mi-a prezentat. Paule, cel mai bun prieten al meu. Eu am roșit. Minciuna mă desfătă și mă alină în noapte. Mișca era entuziasmată de capriciul soartei. Dacă ai să continui romanul adolescentului meu să nu povestești întâlnirea noastră. E puțin romanescă și nu te-ar crede nimeni. Într-o noapte pe malul mării, alături de un domn în alb, cine știe ce-ar crede cititorii? Bibi are să fie fericită. S-a așteptat din iulie, disperasem. Am mințit, spunând că s-o sussem numai de o zi. Am întrebat-o cât mai rămâne. Cât va vrea logodnicul meu? Am zâmbit în gol în mine. Apoi am prins curaj, am felicitat o i-am sărutat mâna galant. Pentru un asemenea eveniment, îți pare bine, atât de bine că m-am logodit? Firește, tu știi după câteva luni? mișca ca Paul să plic, se a irritat. Nici ca despre ce așa de vorba? Mă pregăteam să-l lămuresc. am îndemnat să-i amintesc dureri nișcăi, dar m-am oprit. Prietenul meu e un pesimist, dar are să-ți placă. Râdea. Tăceam. De altfel rămășagul nu l-ai câștigat. Logodna va dura doi ani. Tăceam zâmbind. De ce se nișcă. nișca? A început să-mi vorbească de Bibi, de Andrei. Bibi stă la mine, Andrei la o rudă. Sau un negri de soare. N-ai să-i mai recunoști. Tu nu te-ai schimbat, îmi spunea tu. Paul se enerva. Și, domnule, cu ce gând? Am venit să mă odihnesc două săptămâni. Mă întorc apoi pentru examene. Paul, stăm și la două săptămâni. Imposibil, Sheri. Ce ne-ați oferit? Ne întorceam tot pe penisipul rece în noapte. Eu m-am referit să la șarșă. Că păta să mă care mă nere niștea. Poate pentru că n-am vorbit o săptămână, gândeam. Domnul Paul are să foarte poarte picioare. I-am întrerupt poate declarația cu efecte de lună. Declarația mea a făcut-o, dar prost. Așteptam revanșă. Închipuiește-ți, m-a cunoscut la un bal aici și-a răspândit zvonul că se împușcă dacă îl refuz. Exagerez, protestă domnul Paul. În orice caz, de acum pot să-ți cer impresii personale a Sânta Dragostei. Nici nu mi dimirată mie, e discret a lămurit Paul. Mă îmbujurasem. I-am mințit, spunând că mă dovară somnul. Am alergat până acasă rând. Am adormit spre dimineață după ce citisem de cinci ori singura pagină din jurnal. Am adăugat. Nici casa l cu un anume Paul insipit și frumos. Nu-l iubește. Atât mai rău pentru Nișca. A acceptat rugămințile tânărului din lașitate. E tot atât de mediocră ca și oricare altă sentimentală. Nișca va urma perfect drumul prezis de mine. Sinucidere spirituală prin căsătorie, slăbiciune și provincie. Nu spusesem nișca la care locuiesc. Câteva zile am privit marea din Cerdac și am scris povestiri. Doream să o revăd, doream să vorbesc cu Bibi, să-i cer amănunte, astral Paul, dar așteptam să fiu pe deplin liniștit le rătăceam pe câmp printre căpițe cu umbre tulburi. Mă culcam între cu ochii în gear dobrogean. Noaptea și singurătatea îmi descopereau în suflet puteri nebănuite și elanuri și porniri. Le culegeam pe toate și le ascundeam în mine. Cândva voi avea nevoie. Pe Bibi am întâlnit-o într-o dimineață în grădina restaurantului, așteptată Andrei. Era neagră frumoasă și fericită. Mi-a spus că nici că asta a supărat mult pe mine. Mi-a bătut inima. De ce Bibi?" Pentru că ai dispărut fără să-i cere adresa, pentru că ai pomenit logotnicului ei de rămășagul acela absurd. Bibi, eu cred în cele ce spun. Paul e un imbecil. nici n-are să fie fericită. Vorbești ca un elev de liceu. Mai au doi ani. Timp destul să te cunoască. Bibi, fecioria logotnei nu se pierde decât o singură dată. Să mă supăr, eu vorbesc deschis. Nu înțeleg ce a hotărât-o pe Nisca. El o criticat cu declarațiile, cu amenințările. Dar să nu e băiat rău. Își ia la anul licența, va fi profesor de matematici, până ce va sfârși nișca, apoi vor pleca de la Paris. Mediocru. Tu județi altfel ca un romancier, ca un filozof? Abuzezi, Vivi. Așa e. Tu vrei ca toți să-ți semene. Greșești. Eu vreau ca viața nișcăi să semene nișcăi. Ea voia altceva. Paul e o confirmare a prezicerei mele din Marta floriilor. Ca prezicător mă bucur, dar ca prieten a venit și Andrei. Mai negru, mai spătos, mai bine dispus s-a arătat fericit de întâlnire. Pentru că te-am găsit, vei mânca cu noi. Paul și Mișca plecaseră la Constanța cu o barcă-automobil. Primul voiaj împreună. Înălțător, socotil eu. Riscant, crezul Bibii. Și scump, încheie Andrei. De atunci ne întâlneam în fiecare zi. Mișca era tot mai prietenoasă și tot mai adânc îi pătrânzeam în suflet. Paul se plictisea și încerca să mai evite cu șiretlicuri stupide. Într-o seară Mișca mi-a șoptit. Mâine, înainte de baie, Viu să te iau de la vilă. Nu vreau să știe și Paul. Am acceptat mulțumind. Cu bucurie în suflet, ne mișcă -i. A venit dimineața. Am ieșit amândoi pe câmp vorbind. Pe mine mă ostenea un gând. Dacă aș minți pe Mișca, insinuându-i că o iubesc. Am primit porunca gândului ca o ușurare. Printre snopi în căpițe coboram către ape. Mișca, trebuie să te resemnești să nu cunoști niciodată Japonia. Voi să o cunoști? Da. Îl iubești, Mișca? Am râs amândoi privindu-ne. Eu n-am să iubesc decât un om mare. Încearcă să-l ridici pe Paul." Nu credeam niciunul în această depășire a mediocrității logoznicului. Nici ca te de la o lună la alta. nu sunt un bun prieten să-ți spun aceasta, dar trebuie să spun. Nu te-ai gândit la năzuințele tale când ai acceptat pe Paul? Nu știu. Nu știu să nu mai vorbim. Am să mă gândesc doi ani, apoi îmi sulbură liniște aici cu tânguielile lui." Nișca, femeile mediocre făptuiesc întotdeauna faptă asupra cărora nu mai pot reveni, pentru că n-au știut să-și stăpânească o zi sau un ceas la și tâlburare. Dar tu? Nu știu, nu știu. Mi-a părut atât de rău când am aflat că nu trebuie să am fi prieten. Am rămas fără sprijin. Am slăbit dintr-o dată. Ce le -te spuneam eu, Nișca? Se duce mediul. Voi, femeile tinere, nu aveți rezistențe spirituale. După a înfrângere, degringolada nu mai poate fi sfârșită. M am coborât încet cărarea în gândea, în fața apei neliniștite ne-am așezat să o privim. Dacă te ascult prea mult, mă convinci. Ceea ce vrei tu, eu am voit întotdeauna mai înainte. Dacă nu te-aș fi întâlnit, l-aș fi uitat. Și predicerea ta s-ar fi finalizat, dar acum nu are să se împlinească. Dacă te-a auzi logodnicul, amintește-ți un singur lucru, că dacă acum trebuie să-mi fii prieten. Sunt fericit. Înainte să încerci complimente. Nu vă găduiești să mă ajuți întotdeauna să rămân eu însă? Deși enigmatic, făgăziesc. Mișca a avut o licări de ciudată în oipi. să inelul din deget și îl deasupra tresărit, de deasupra stănților. Am trăsărit, covârșit de bucurii. De acum te-ai logodit cu marea. De acum trebuie să mă primești de două ori pe săptămână și să-mi împrumuți torți. Am încercat să glumesc. ce înseamnă că trebuie să lupt împotriva preziferilor mele. Mișca avea cu să brațul. Am să-i spun că am pierdut inelul. Că acesta e un semn rău și că, la urma urmelor, Logodna se poate socoti de sfăcută. De astfel, dacă încearcă ne plecăm. Acasă am scris în jurnal. Mișca se contradice. A rupt Logodna. Cu atât mai rău pentru mine. Mișca vrea să se mântuie de mediocritate. Sunt dator să o ajut. Dar dacă îi uresc o armă împotriva -mi? Dacă eu, creând din nou o nișcă, creez de fapt de eroismului meu, totuși trebuie. După miezi cu ar și zărăvășiță de, de vânzărat, deasupra stâncilor, pe cărarea spinării de de cu nișca. Marea se neștea către seară și noi ne întorceam pe nisipul umed, curat, răcolit de stele. Acele două săptămâni am fost tot timpul împreună. Eu nu voiam să gândesc la fătărârile jurnalului, la examene, la covestirile care trebuiau transcrise, la cărțile care trebuiau sfârșite. Când ajungeam aproape de miezul nopții, singur la vilă, mă întreba, mi dragă? Și aflam că nu mi-e dragă. Era prietenă și eu aveam nevoie de apropierea ei, cum aveam nevoie de apropierea prietenului blond. Mă lega de mișca, patima cu care o dezolveam și si ieși. Ea ar fi pierit stinsă de mediocritate fără ajutorul meu, gândeam. Îi lucram sufletul așa cum lucram o povestire închipuită pe hârtia albă. Îi giceam dorurile, îi le răscoleam, îi le luminam, îi le asusam. Voiam acea nișcă pe care o întrezărisem în drumul de la mănăstire, mândră, liberă, neliniștită, Căutându-și un sens de maximă originalitate, risecând dispreț și acea nelămurită însușire de a îndrăji orgoliul viril, de a încorda creierul și sufletul către depășiri, de a încălzi potențele până la dezvăluirea în operă. Eu voiam o astfel de mișcă și ea se lăsa fără împotrivire sub data gândului și voinței mele. Simțeam cum o stăpânesc, cum îi înconvoie capriciile, cum îi aprind nostalgiile elitei. S-a spus că brazda sufletului ei îmi aștepta voința ca pe un semănător. În taină îi urmăream prefacerile, bucuriile, torturile. Diceam nopțile de friză când se descoperea urând chipuri, tărți și amintiri până atunci îndrăgite. Mă bucuram că soarta mi-a trimis o prietenă cu atâtea însușiri. Mă bucuram că luminarea niște se face firesc, fără autosugestie, fără afectarea fatală duduilor sentimentale. Eram aspru cu ea și cu mine însumi. Zi după zi o să vreau să-și părăsească micii ei zei de lut, favoriții lepturilor de pension, poeții parfumați și eseiști abili. Într-o seară cu păreri de furtună, sus pe de dealului, i-am vorbit mâniat de brand. I-am insinuat dragostea pentru astrul duh masculin al pastorului. I-am luminat până în ascunzișuri lui de nord chinuit, cu prețuiri care alunecă minților celorlalți. Nici ca mă asculta înfiorată de vânt, de marea tulburată, de noapte și de glasul meu cuvinte dure sub ochi încruntat. Am întrebat-o la ce se gândește. La Brand, oare n-aș îngheța lângă un Suflet atât de îndârsit și austral? Sufletul își stăpânește tot atâtea însușiri de mângâiere ca și cel feminin. Și le reține însă, sobru și neîndurat, aflând că ele există, nu te mai îngheța în lui și nu te mai înspăimântă poruncile lui. Înțelegi că el suferă întotdeauna mai mult, pentru că se gândește și la tovară, așa. Poate să crezi că vorbesc copilării pentru că se apropie fortuna. Dar eu vreau să fiu roaba unui Brand. M-aș la el ca la un Dumnezeu. Numai un asemenea bărbat aș primi ca stăpân. Mișca, nu ai să găsești niciodată un astfel de stăpân. De ce m-a privit Mișca și-a zâmbit și mi-a strâns brațul? În jurnal, Mișca ajunge prin Se apropie tot mai mult de tovarășa visată. Am înțeles că posta ei de mare e autentică. Mă surprind gândind alături de ea câte n-aș face. Uit că rostul vieții mele e altul, mai nebunesc, mai întunecat, mai eroic. știu că niștea așteaptă să o îndrăgesc. Într-o seară privind amândoi, Marea mi-a strâns bratul și mi-a șoaptit exaltată. Dacă mi-ai spune acum, haide, aș pleca cu tine oriunde ai vrea. Ochii niște erau verzi, strâncenele se plecase la arcuite, nori îi tremurau, și la mine. Trupul să este în siguranță în vântul serii. M-am înspăimântat, Eram mi să o sărut, să-i spun că mi-e dragă, să rătăcesc cu ea, an după an, pe țărmuri, între fluvii mari. M-am stăpânit zâmbind. Primejdiile cresc. Cu atât mai bine pentru faptul meu eroic, gândeam. Dar dacă toate aceste înlăsniri primești nu sunt decât slăbiciuni de ale voinței mele sau dovesc că nișca mă stăpânește. Bibi și Andrei au plecat. Paul mă pe față. Răspundea zvonul că a fost sedus de nișca și lui îi fusese milă și renunțase. Se fie lui milă de mine? De mine care îi stăpâneam logotnica mai mult ca un amant, ca un părinte, făptuind-o din vreile carnei și duhului meu, nu îi puteam să urăsc pe Paul. Mă covâșeau bucurii gândindu-mă la noi doi alături. El, mediocur profesor de matematică, năzuind o soție frumoasă și bogată, care să-l aștepte acasă în serp ploioase, cu supă și mângâieri. Eu creând pe Mișca, încoardându-o să se împlinească, să se depășească, să-și lumineze în fapt toate însușirile ei de aleasă feminitate. Ultima seară am petrecut-o împreună toți trei pe stâncile unde ne întâlniserăm. Paul fuma afectându un sentimentalism voalat. Mișcă era tristă și era veselă, îmi spunea zândință. Stemțile acestea sunt un trecut pentru noi toți. Așadar, nu trebuie să ne mai intereseze. Nu iubești amintirile, insinuă Paul. Nu le las să mă stăpânească, e stupit să treci copil și de aici, pentru că am petrecut o săptămână care nu se mai pot întoarce. Ai o sensibilitate barbară, zâmbi Paul. Eu cultiv amintirile, sentimentele, clorile, deși sunt student în matematici. Eu le accept să mă îmbogățească, dar nu le las să mă Să potesc că cel care știe să se desfate în amintiri și poate totul să le strunească e un adevărat bărbat. iată ceea ce n-am putut să învăț de la tine, sentristănișca. Să nu mă lasă risipită de amintiri. Nu știu cum să scap de ele. Gândește-te că nu mai sunt, că nu se mai pot întoarce, că tânguirea lor îți împiedică viața și împiedică alte amintiri să se adune în suflet. Acestea sunt fraze, mă întrerupse Paul. Am într-adevăr păcatul de a părea fraze celor care nu izbutesc să pătrundă adâncul făpturilor. Eu socotesc lupta cu amintirile de unul din exercițiile indispensabile conștiinței eroice. Cel care e ispitit de amintiri se dovedește sensibil. Cel care se de să nim, depășește sensibilitatea de elită. Poate e un erou, nu? Fierește un erou adaptat sensibilității și trăierului contemporan, cu mult mai prețios și mai rar cu cât e un erou fără glorie. Și dumneata vrei să ajungi toți suntem datori să ajungem eroi. Eu m-am hotărât și mă trudesc. Nici ne ne privit amândoi, înflăcărată, privind marea, își scutură buclele și încheie. El are să ajungă. Am privit luceafărul ca să nu-mi surprindă ochii. Am trecut toți străin unul de altul. Poate nici ca înțelese durerea care o aștepta în ceasul că ei exaltată va trebui să se împlinească.